Та було вже пізно. Розмовляючи з Ромкою, я втратив пильність і не помітив, як до мене підлетіла на мітлі телебаба Яга і вихопила з моїх рук книжку. І торжествуюче заспівала. «Ось вона, ось вона, твоя книжка, чарівна! Я її забрала, бо я спритність мала!» «Ну і що?» – сказав я. «А зі мною моя уява, моя фантазія!» і я можу уявити все, що захочу. І я уявляю, уявляю, Ромку звідси забираю і тікаю звідси сам, вірю, вірю, чуде сам. Не смій, не смій, мій, Ромка, мій, зарепетувала телебаба Яга, але тієї ж миті ми з Ромкою опинилися у Ромченій квартирі перед телевізором. Ху, ну і пригодища, перевів бодих Ромка. А як ти опинився за екраном спитав я. Та розумієш, дивився я, дивився бойовик. І раптом виходить з телевізора ота телебаба, яга. Хочеш, каже, до мене у телебані за екранію обіцяю тобі, потрясаючі пригоди. Ну, я й погодився. А тоді таке почалося. «Я бачив, – кажу. – Як? Та завдяки ж окулярам. Дзвоню-дзвоню, стукаю-стукаю, а ти ні пари з вуст. Захвилювався я і вирішив, що маю право скористатися з чарівних окулярів. Спасибі тобі, Їжачку. Навіть не знаю, що б я робив, якби не ти. Бачиш, до чого довели тебе твої бойовики. То виходить, – що ті, хто читає книжки, зовсім не слабаки, а навпаки. Знову в Риму вийшло, засміявся Ромка. І враз засвітився екран панасоніка, хоч ніхто його не вмикав. І на екрані з'явилася жінка, дуже схожа на телебабу Ягу. Дорогі діти, сказала вона, передайте бабусі і мамі про зміни у нашій програмі. Вони будуть задоволені. Замість американського бойовика передача буде така. Той, хто книжки читає, уяву свою розвиває. Наша телекамера, встановлена у читальному залі Державної бібліотеки для дітей. І залунала весела, бадьора музика. Ой. Так це ж це ж таки вона, вона. вигукнув я. Книжку мою прочитала і розумною, бачиш, стала. Перейшла на пізнавальні передачі. Отака От фантастична пригода була у нас з Ромкою. Відтоді Ромка теж почав потроху читати книжки.